Evanghelia după Ioan a Noului Testament al Domnului nostru Isus Hristos din care preotul Nicuriță, sub călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu a extras o serie de cugetări și meditații pe marginea fiecărui verset. Aceste meditații au fost împărțite apoi sub forma unor lecțiuni de 30 de minute de maniera celui la care ascultați astăzi. Așadar, astăzi vom avea lecțiunea 186 din Evanghelia după Ioan care va debuta cu versetul 24 al capitolului 15. Mai înainte însă de a începe lecțiunea propriu-zisă, dați-mi voie să vă citesc o istorioară foarte interesantă. Subtitlul Căile lui Dumnezeu citeam că un credincios nu putea înțelege unele din căile lui Dumnezeu. Într-o noapte, el a avut un vis... Se făcea ca a venit la dânsul un prieten Cu care a plecat într-o călătorie În prima seară au tras la o casă Stăpânul îi primi cu mult drag Îi ospătă și le-a pregătit un așternut cât se poate de bun Era bucuros omul Deoarece chiar în ziua aceea se împăcase cu un vechi dușman Care, în semn de prietenie, îi dăruise o frumoasă cupă de aur A doua zi dimineața, cei doi călători mulțumire gazdei dar când se plece, prietenul credinciosului fură cupa de aur și o luă cu sine Credinciosul revoltat îl mustră aspru pentru fapta lui Dar acesta îi spuse, taci, așa sunt căile lui Dumnezeu A doua seară au poposit la o casă care semăna mai mult cu un bordei Gazda i-a primit cu bunăvoință, dar întreaga înfațișare a casei vorbea despre sărăcia ce domnea acolo la plecare călătorii noștri mulțumiră gazdei pentru ospitalitate Apoi ciudatul călător se întoarse din drum și apropiindu-se pe furici de casa pe care o lăsase în urmă I-a dat foc cu un chibrit. Ce faci criminalule, așa răsplătești tu binele?" Îl întrebă tovarășul de drum Taci, așa sunt căile lui Dumnezeu," I se răspunse și de data aceasta în seara celei de-a treia zi, cei doi călători găzduire la un om ursuz, care totuși a primit bine. Privirea acestui om nu se însenina decât atunci când se oprea asupra singurului său copil, un băiețel de vreo șapte ani, la care ținea ca la ochii lui din cap. Când călătorii noștri plecară a doua zi dimineața, gazda spuse... Iertați-mă că nu vă pot însoți chiar eu până unde drumul este mai ușor de străbătut Vă va călăuzi însă băiatul meu Și, într-adevăr, băiatul a însoțit pe cei doi călători și le arătă drumul Când ajunseră însă la o punte care trecea peste un râu vijelios și adânc Călătorul cel ciudat a dat brânci în apă băiatului care a fost înghițit pe loc de valurile spumegate ale râului Ah! Nu mai încap îndoială că tu ești chiar ucigașul! Îmi vine să-ți scrăp capul! Astea sunt toare căile lui Dumnezeu pe care vrei tu să mă faci să le înțeleg? întrebă credinciosul. Atunci, ciudatul călător se prefăcut deodată într-o ființă strălucitoare care vorbi astfel credinciosului. Dragul meu, cupa de aur furată de la omul acela care ne-a primit atât de bine era otrăvită. Dacă nu-l lipseam de ea, ar fi băut din cupă și ar fi murit otrăvit. Mai departe, omul acela sărac, care ne-a găzduit în căsuța sa, va căuta să-și ridice altă casă în locul celei mistuite de foc. Când va săpa ca să așeze temelia casei cea nouă, omul nostru va găsi o comoară mare care îl va scăpa pentru totdeauna de sărăcia lui. În sfârșit, băiatul care a fost înnecat avea să devină un criminal. Acum însă copilul este bine păstrat la Dumnezeu, iar tatăl lui, care a făptuit atâtea nelegiri în viață prin pierderea copilului, va ajunge să se pocăiască și el și să se întoarcă la Dumnezeu. Nădăjduiesc că toate aceste întâmplări te vor ajuta să înțelegi unele din căile lui Dumnezeu, foarte ciudate, dar minunate, față de copiii săi. Iubiți ascultători, socotesc că relatarea aceasta atât de interesantă și de mișcătoare ne va aduce o învățătură care poate să ne însoțească pentru tot restul vieții noastre și să ne liniștească mult inimile înaintea lui Dumnezeu ori de câte ori căile lui părut ciudate pentru noi sunt totuși atât de binefăcătoare și aducătoare de bine. De altfel, în ce privește pe un copil al lui Dumnezeu, el știe bine că toate lucrurile lucrează împreună spre binele lui, adică binele lui fiind formarea caracterului lui Hristos în însăși viața lui cea nouă. Iată un motiv în plus acum să ne întărim și mai mult să ne îmbărbătăm în ce privește încrederea în Dumnezeul nostru și în căile lui atât de minunate. Cât privește faptul că satan se poate amesteca în lucrările lui Dumnezeu și ne poate aduce rău, nicio grijă. Tot cuvântul lui Dumnezeu ne spune limpede și clar cât despre voi, spune Domnul Isus Hristos, până și perii din cap toți vă sunt numărați. Așadar, satan nu se poate atinge nici măcar de un fir de păr din capul nostru Care este contabilizat de Dumnezeu Cu cât mai puțin ar putea să ne facă vreun rău oarecare Iată așa, dragi ascultători, un prilej deosebit pentru a ne încredința și mai mult în mâinile Domnului, pentru a ne îmbărbăta și a ne încuraja să ne sprijinim pe înțelepciunea Lui, pentru a lua din mâna Lui toate cele care se întâmplă cu noi, să-L binecuvântăm și să-I dăm slavă, pentru că prin toate acestea El nu caută decât să ne facă bine, binele cel mare și veșnic, să lase ca ființa Domnului Hristos felului de a fi să fie lucrate în propriile noastre vieți. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim pentru că și de data aceasta, prin prezentarea de mai înainte, ne-ai încredințat încă o dată mai mult că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce te iubesc. Binecuvântează-te rugăm ascultarea mesajului în continuare și ajută pe cei care n-au primit încă pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn să-L primească, să devină copii ai tăi, ai lui Dumnezeu, și în felul acesta să intre în grijat deosebită a ta de tată pentru tot restul vieților de acum și pentru toată veșnicia. Binecuvântează-ne, te rugăm și pe noi de cei de care ai avut milă deja și ne-ai întors la tine, ne-ai făcut copiai tăi prin spălarea nașterii din nou și ajută-ne să te primim și ca Domn, ca stăpân al vieții noastre, încredințând toate în mâinile tale și lăsând o singură grijă peste noi, să ascultăm de tine așa cum ne-ai dăsat voia ta descrisă în cuvântul tău. Te rugăm toate acestea în numele și de dragul Domnului Isus Hristos. Amin. Iisuse, unde mă trimit? Dar știu că în soțești, ai tăi iubit. Ce vrei cu mine, Acum nu știu de fel. Nu știu de ce. Tu se scumpieau vine la cruciata qua ce Așa cum spune și cântarea, noi nu înțelegem întotdeauna căile lui Dumnezeu, dar știm bine că el are un țel desăvârșit cu noi. De aceea să învățăm să ne încredem lui cum s-a încrezut și fiul său în el, chiar și în cele mai critice cripe pe cruce, atunci când a fost părăsit de Dumnezeu din pricina mea și din pricina ta. Așa să ne încredem și noi în Dumnezeu, ori de câte ori ajungem în momente în care nu înțelegem, ni se pare că suntem părăsiți de El. Totuși să ne încredem în El, că Cel are un scop bun și desăvârșit cu noi. Îi mulțumim și îl slăvim pentru lucrarea aceasta minunată pe care a început-o în noi și o va duce la bun sfârșit. Amin.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 Cuvintele acestea fac parte dintr-o stare de vorbă a Mântuitorului cu ucenicii săi și aici vorbește despre toți aceia care, din zilele lui, când el era prezent în trup omenesc pe pământ, s-au împotrivit lui totuși pentru că urmau niște interese ale lor josnice și n-au vrut să creadă în el. Iudeii nu mai puteau să spună că Dumnezeu aducea asupra lor o judecată grăbită, fără să fie întrebuințat toate mijloacele cu putință ca să scoată ce dorea. Lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, Domnul le-a făcut în mijlocul lor. Oamenii l-au văzut, au văzut toate aceste lucrări, dar ele n-au avut altă urmare decât ura de moarte din partea lor. Și noi, credincioși Domnului Isus, Trebuie să facem lucrări pe care nimeni în lumea veacului de acum nu le mai face, adică să trăim o viață cerească aici pe pământ. Atunci oamenii vor avea răspunderea de plină pentru respingerea Evangheliei pe care le-o vestim. Iudeii au urât pe Domnul Isus felul lui de a trăi pentru că el îi deranja de pe făgașul lor religios. Și astăzi tot așa se întâmplă. Oamenii vor un Hristos care nu-i deranjează din vechiul lor făgaș, din religia moștenită și din concepția lor proprie despre viață. Ei nu vor naștere din nou, adică să ia chiar de la început cu viața, ci vor numai o peticire a vieții ferești, a vieții vechi, cu elemente noi din Hristos. Acești oameni urăsc totdeauna pe adevăratul Hristos. Faptul că nu te supui adevărului din cuvântul scris al lui Dumnezeu, cuvânt pe care îl cunoști bine ca literă, te încarci cu cea mai mare vină și vei avea de dat un răspuns greu în ziua judecății. Orice acțiune pe care o duci împotriva cuvântului lui Dumnezeu printr-o interpretare forțată, ca să nu-ți strice linia învățăturii partidei religioase din care faci tu parte, Înseamnă ură față de Domnul Hristos, față de felul său de a fi și față de Tatăl Ceresc. Orice adaos și orice lipsă la cuvântul lui Dumnezeu, pe care le faci în mod conștient, înseamnă ură față de Domnul Isus Hristos, căci El ne spune, Domnul Isus Hristos, în versetul pe care l-am citit deja În capitolul 5 Al aceleași Evanghelii după Ioan La capitolul 19 El nu face spune Nimic de la mine însumi Ci tot ce fac Fac cum văd pe Tatăl făcând Deci el asculta Întru totul de Tatăl Iar oricine încearcă Să știrbească ceva Din ceea ce a zis Tatăl Din cuvântul scris Fie prin adăugare fie prin ev a evita a omite ceva cine face aceste lucruri în mod conștient urăște felul de a fi al Domnului Hristos care a ascultat de plin de Tatăl Său cine nu primește pe Hristosul cel adevărat nu primește nici pe Tatăl și nici pe credincioșii Lui și se poate spune și invers cine nu primește pe toți credincioșii nu primește nici pe fiul, nici pe tatăl Dacă cineva se desparte de un credincios și nu vrea să mai aibă părtășie cu el Se desparte și de Dumnezeu, căci Dumnezeu rămâne totdeauna cu credinciosul său Frații mei, să ne deschidem pentru Dumnezeu și El ne va lumina cu adevărul său Ca să putem deosebi lucrurile, oamenii și duhurile în versetul următor, la versetul 25 din Ioan, capitolul 15, Mântuitorul spune Dar lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba scrisă în legea lor M-au urât fără temei Dragii mei, tot ceea ce se întâmplă cu Hristos capul și cu Hristos trupul, adică biserica cea vie Este numai ca să se împlinească cele scrise dar și cele scrise s-au scris pentru că așa era rânduit de Dumnezeu în planul său. Deci nu este nimic la întâmplare, ci totul vine după cum e rânduit. Lucrul acesta trebuie să-l știm bine. Crucea nu poate fi ocolită pentru că era rânduită din veșnicie de către Dumnezeu în vederea mântuirii omenirii căzute iar Domnul Isus s-a întrupat ca să poarte această cruce până la capăt Și în viața noastră, ca urmașa lui Hristos, crucea pe care o purtăm nu este o întâmplare, ci ea ne este rânduită din veșnicii Vorbește aici Mântuitorul despre legea lor Domnul Isus nu făcea parte dintre iudei Legea, deci, era dată pentru ei, era a lor nu era pentru el cine face parte din Hristos din trupul lui Christos, din biserică nu mai este supus legii vechiului legământ cine însă se trudește să țină câte ceva din această lege se află pe hotarul vechiului legământ și nu cunoaște pe Hristos sau îl cunoaște ca iudei care l-au răstignit spune întuitorul aici astfel dar lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba scrisă în legea lor. M-au urât fără temei. Într-adevăr, ura iudeilor față de Domnul Isus nu era întemeiată pe nimic. Ei n-au putut aduce nicio dovadă adevărată despre vinovăția lui. Autoritățile în fața cărora Fiului Dumnezeu a fost adus ca să fie judecat, au mărturisit cu putere. Omul acesta este nevinovat, Aceastea, acestea sunt declarațiile lui Pilat în Luca la capitolul 23 cu versetul 4 și la versetul 14, în 15 cu 22, după aceea la Ioan 18 cu 38 și la Ioan 19 cu versetele 4 și 5. Salmudul Evreiesc confirmă și el că templul al doilea a fost distrus din cauza păcatului urii neîntemeiate. Încolo, evrei studiau legea, împlineau poruncile, săvârșeau multe fapte bune. Vina lor cea mare era ura, fără temei, un păcat la fel de grav ca idolatria și uciderea. Ura aceasta era groaznică, fiindcă împotriva ei nu există apărare. Niciun temei nu ai ca să nu te supui adevărului și să asculți de el. Adevărul este Hristos, este cuvântul lui. Cine nu-l primește așa cum este, îl urăște. M-au urât fără temei, spune Mântuitorul. Lumea poate să ne urască, dar să nu ai bădreptate în ei, aceasta este grija care trebuie să o avem noi. Aici trebuie să fim atenți, foarte atenți, frații mei. Minciunile care sunt scornite împotriva noastră sunt minciuni. De minciunile spuse despre noi să nu ne mustre cugetul, chiar dacă trebuie să fim trimiși la moarte așa ca și Domnul Isus. În principiu, lumea este un sistem din care Dumnezeu, arătat în Hristos, a fost și este mereu lepădat chiar atunci când în el, în acest sistem, se practică în mod văzut religii diferite, unele mai biblice, altele mai puțin biblice și altele străine de tot față de Biblie. Astăzi o mare parte din lume poartă numele de creștină, Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, cum spune Sfântul Apostol Pavel în a, epistola, a doua epistolă către Timotei, capitolul 3, versetul 5. Chemarea noastră este să ieșim cu Duhul din lume, ca să putem fi destoinici pentru lucrarea lui Dumnezeu. Chiar dacă ne urăște lumea, pentru că nu ne mai potrivim cu felul ei de-a fi, nici cu felul ei religios. Să fim fericiți, pentru că asta ne aseamănă cu Domnul Isus, care a fost urât, fără temei, de o lume foarte religioasă. În versetul următor, la versetul 26, Mântuitorul vorbește despre Duhul Sfânt cu următoarele cuvinte. Când va veni mângâietorul pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului care purcede de la Tatăl, el va mărturisi Despre mine Dragii mei Mângâietorul Duhul adevărului Duhul sfânt Nu vine singur Ci el este trimis de Domnul Isus De la tatăl Ca să locuiască în urmașii săi În trupul său biserica cea vie Și astfel să poată începe Văzut fiind O nouă eră. Era noului legământ era harului care statornicește pentru veșnicie împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Când va veni Duhul Adevărului? Abia de atunci începe o viață nouă, atunci se petrece lucrarea tainică a nașterii din nou, și abia de aici încolo urmează descoperirea Luminii, celei negreite. A tainelor lui Dumnezeu pentru priceperea adevărului despre lucrurile cerești. Duhul Sfânt vine o singură dată în viața credinciosului, atunci când el primește prin credință pe Domnul Isus ca mântuitor și este născut din nou, cum citim la Ioan, capitolul 1, versetele 12 și 13. Dar umplerea cu Duhul Sfânt se face de mai multe ori, adică tot timpul vieții trăite în trup. Ori de câte ori se face o rugăciune adevărată, cum avem la faptele apostolilor, capitolul 4 cu 31, unde scrie După ce s-au rugat ei, toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Apostolii care primiseră Duhul Sfânt se umpleau din nou cu Duhul Sfânt. Cine nu trăiește o necurmată umplere cu Duhul Sfânt, creșterea duhovnicească, acela trăiește o viață creștină săracă, bolnavă, fără biruință și fără roadă. Fără o viață înnoită și umplută cu Duhul Sfânt, nu se poate ajunge la mărturisirea adevărată a Domnului Iisus, pentru că numai Duhul Sfânt smulge pe cel credincios din felul de a fi al lumii minciunii și dă felul de a fi al lui Hristos, adică adevărul. Vorbind despre umplerea cu Duhul Sfânt, umplerea în sine vorbește despre o limită a noastră. Noi suntem umpluți la început cu firea noastră veche și de îndată ce Duhul Sfânt își face loc în viețile noastre, el va crește, dar numai în măsura în care îi facem loc, fiind limitați, lepădându-ne de firea noastră veche. Duhul Sfânt poate umple numai un loc golit. Noi suntem umpluți fie cu noi, fie cu Duhul Sfânt. Vrem să fim plini cu Duhul Sfânt, trebuie să-i facem loc lepădându-ne de ceea ce este din noi. În măsura în care ne lepădăm de noi înșine, Duhul Sfânt în mod automat vine și ne umple. Dea Domnul să învățăm lucrul acesta Să ne lepădăm zilnic de noi înșine De tot ceea ce izvorăște din noi Și de la cei din jurul nostru Și să primim numai ceea ce vine din cuvântul lui Dumnezeu Prin Duhul Său Cel Sfânt Ca în felul acesta să creștem tot mai mult în Duhul Sfânt Spune aici Mântuitorul Va mărturisi despre mine Dacă ai Duhul Sfânt, Duhul Adevărului atunci mărturisești pe Hristos și trăiești felul de a fi a lui Hristos în orice timp și în orice loc, căci Duhul Sfânt nu se mărturisește pe sine, ci, cum spune Mântuitorul aici, îl mărturisește pe Hristos. Dar, vedeți dumneavoastră, în această mărturisire este înălțat și Tatăl și Duhul Sfânt. Nu Duhul Sfânt este ținta noastră, Ținta noastră este Hristos. Duhul, însă, este una cu Hristos. Îl primim de la Tatăl numai pentru mărturisirea lui Hristos, pentru ca să ne călăuzească în tot adevărul, în vederea trăirii în Hristos și a mărturisirii lui Hristos. Duhul Sfânt îl primim în urma rugăciinii Domnului Isus. Așa vedem la Ioan capitolul 14 cu versetul 16, nu în urma rugăciunii și stăruinței noastre, el este dat pentru ca să fie călăuză celor care rămân în Hristos. Așa citim versetul nostru, versetul 26 din Ioan 15, Când va veni mângâietorul pe care îl voi trimite eu de la Tatăl, adică Duhul Adevărului care purcede de la Tatăl, el va mărturisi despre mine. Tot ceea ce ne trimite Domnul Isus este de la Tatăl, după cum de la Tatăl a fost tot ce ne-a învățat și tot ce a făcut și atunci când era printre noi în trup. Acum vine întrebarea de unde luăm noi lucrările și vorbele pe care le dăm semenilor noștri? Mare întrebare! Tot ceea ce nu-și are obârșia în Tatăl este de la satana. Tot ceea ce ne vine de la Tatăl mărturisește despre Fiul, Hristos. Și tot ceea ce face Fiul își are o bârștia în Tatăl. Ferice de noi dacă prin credința în Domnul Isus Hristos am devenit una cu Tatăl și una cu toți copiii lui Dumnezeu. Atunci nu ne mai temem de nimic, ci mergem sigur pe drumul vieții cerești, aici pe pământ, până când vom fi luați să fim cu El pentru toată veșnicia. Amin. Ibiți ascultători, la punctul acesta vă anunțăm încheierea programului I-186 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Pentru timpul care ne-a mai rămas de petrecut împreună încă, circa două minute și ceva, am ales ca, înainte de a încheia cu o cântare, să dăm citire unei poezii al cărei titlu este Doamne, să nu pot vreodată. Poezia aceasta ne întărește și mai mult În alegerea de a urma calea Domnului Indiferent de felul cum ni se prezintă nouă în aparență Doamne, să nu pot vreodată să arunc crucea și să fug Nici de-ar trebui viața să-mi jertfesc arzând pe rug Să nu-mi pot abate pașii de pe urma ta Nici când, nici pentru ntreaga lumii slavă Pacea inimii să-mi vând Nici să pot să închid vreodată ușa mea de vreun sărac nici să-mi pot deschide gura când tu mi poruncești să tac Să nu mi pot schimba credința cea din pe niciun crez Nici cuvântul primei lacrimi să nu pot să nu-mi păstrez Să nu mi pot uita trecutul, nici să-mi chinui frații mei Nici să-mi pot privi strămoșii fără să mă înalți. spre ei Doamne, să nu-mi calp pesteagul nici pe conștiința mea nici să-mi poată scoate geamăt chiar durerea cea mai grea, Ci, cu orice bir de lacrimi și de sânge adus din greu, Jertfa mea să-și înalțe fumul tot mai drept spre Dumnezeu. Amin.